Bai, formula berri bat proposatuko dute eta eskaintza artistikoaren kalitateari garratzi berezia emanez, festivalak programazio proposamen ezberdin bat eskainiko du. Ezberdina den festival batentza. maila booki festivaleko antollatzaiaarekin mintzatu gara eta beraukonako setasunak eskaine dizkigu. Ideia da betiko ujuntzea uh, uh, talde handien leia hojetatik uh, pixka bat eta deskubigiarazztea uh, talde bejiak uh, festivalariai.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 Eta hori zen, uh, EHS eta Zaflakoaren ideia eta beraz, deklinatu dugu programazioa urtean, olako ibilbide bat zuen inguruan, hau uh, da hartu ditugu uh, azken hogei urteetako lemak, eta horren inguruan pentsatu dugu programazioa. Ba ustailaren irutik bostera beraz, lekornen iragango den festivalerako, jakizue hiru eguneko sarrerak salmentan direla, berroi eta eurotan.